وانا نسن رضی اللہ وطرانه خالق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اِنَّ شَيْخْتَانَ يَجْنِ مِنَ الْإِنسَانِ مَجَوْدًا باب الوسوسیٰ کی ووسوسی مطالق زن خبری ذکر کے لئے یو دا غی نوام سداوا وسایل کوم ده ناراضي مې يو نه بل غلط ملګري غلط ما وولو غلط ملګري اوازې کوم ده من الجنهم له چاوي ته شيطان وې لکي او غا من الان سن له چاہتی کم دنو غلط ملگره بھی آو سریتو اساسی ہے چاہیسی غلط ملگره انسانان انا یعنی غلط او وَمَنْ يَعْشُهَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينًا چه قرآن مجد نرونشی نا غواني شيطان مسلحشي بياد شيطانان سر ملغتياي قرآن الكريم نا قارين نا شيطان نا قارين من الانس نا غواني شكا من دنو خبره سورة صحفات ذكر قريدا شيني كان لمن المصدقين ای زامتنا و نا طوران وا زامن ا نا لمدینون نو غلط ملګری عوام دې نه نو شیطان نے مصدر د وسوسه سيری پدې حدیث مبارکه مصدر د وسوسه شیطان نے او دین شیطان تسلل سے کرکې تسلط ده شیطان ده کرتی شده شکم دینا اللہ والا اختیار ورکڑه ده صرف دو وسوسی تا حدا تسلط دو قسمار ده یاو دو وسوسی او بل تسلط ناغا یا بی ده تصلو تی یادان نو تصلو تی یادان دا نشته یادان تسلو دانشته چا وځي کمندنو الله سبحان نه پرزور باندې کمندنو انسان بمراه کی ظور باندې انسان ګمړې کی دا څنګه نه نشته اړ با تاسو په اساسه پر هدا خیالاتو پر ما هغه تسلل دشتا چې کله ایمان او توکل وي ایمان ایمان وي او توکل وي مې یادار تسلل هم نشته غادوا سواتا صلو دام نيشتري انه ليس له سلطان على الذين يتولونه والذين هم انه ليس له سلطان على الذين امنوا ولا ربهم يرحمون اذهبا نيشت انما سلطانه على الذين يتولونه سلطان و سوسی تسلط تاہ چالے چاہی شیطان سا تاوی شیطان تا میلان کی شیطان سا ردوستی کی خاص کر واللدین هم بھی مشرکون چاہی شرک تی صدار جوڑی ناگہ تسلط تے چاہی بیا امنو کې خاص کر متوکلین ودی واره کمن تسلل د شیطان نشتا کو وختیتو چرته کې د شیطان تلم څخه کرا شي او غناته نوشي فورا ان تو وایسي تسلل نشو کنه د شیطان لا بیا مردا شوتامه والام یسروا الا ما فعلوا وهم يعلمون الذين اذافوا الوفائشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم فقارن الله يا تكون مخنا وغالي ماده حدیث کے مصدر دعواسی اور تسلل شیطان نے کر گئی شیطان انسان شیطان یجري وچلی گی پہ انسان کی مجرد دام یا جیوینار انسانی دیر چلی گی تکندنوں پہ انسان کی مجرد دام وچان یومت دان منصوب دیر بے نظر خافظ مانشور ده ده نظر خوافیز مدعو چلیگی پر انسان کی پشان چه گمدنو ده چلی دو در وی نیوانی لکسن که در وی نیچلیگی وی نیچلیگی مدعو چان چه گمدنو در شیطان چلیگی پښان دلته د لدو زمینی مطلب دا دی چې د روینې په چا لن باندې زمونږ پرې راغونکو বিনা راستار کې او چې دې کې زمونږ نه تاورا تاوري تاورا تاوري هغه چې برابر کې راشي په کې تقریبا 2 کیلومتر خورې په سل راځي په دې باندې کې چلا دا شه تاوی گرا بہوی گی نا تاوی گی اوپ فاصله با نمون قفۀ گونہ دا وینایی چھے گنڈنو سکھی چلیگی خود دا وینای پر افتار سڑے کتیگی نا در حصانده دا شتان چھے گنڈนو رفتار کھی دا دا پر افتار وانی سو پوی گی نا خود دے چھے ایمان خراب ای فکرونا ایمان خراب او فکرون خرابوي د اندیده جه گندنو سوچ بطار دی، یعنی پشاند چلیدو د دی، چه لگا پاگی، لگا چلیدل غیر محسوس تی، ادام چه گندنو چلیدل غیر محسوس تی، او مشوشت افکار ہوئی، افکار چې گندنو خرابوي بمتاوذی عادت چې د زرت ځای مکانه یاجری مړ انسانه مجردم چلیږي بیرځلای شیطان د انسان کې مجردم وزایو شریغدوی وینا یانه چې کمزوري کې د وینه چلیږي نو اب قزا کې د غم دو شیطان چلیږي روینه چې غم دنو یو وړانده سنره خالی نه د وینې یو اندام خالی نه ده. او دغه شان دی. د نه یو اندام خالی نه ده. او د شیطان دراسد نو یو اندام نه پاتې وي. هغه هر ځای چې کوم ځان څه دی، رسی. هغه ځای ته روان رسی. چې انسان د انسان د الله خلاف استعمال در درې دا زر ته زمانه یا یادرې مرال انسان ماجر دم چليږي شیطان ته انسان کې ماجر دم تر وخت رچلي دو تر وخت رچلي دو تر ویې دا څو کورش را وی نشکي چليږي نتره انسان شیطان څخهږي تر هغه وخت مطلب دا دی پیدائش څخه تر مرګه وړه شیطان په دلبوسي لګېدلای په دلبوسي لګېدلای لکه حدیث را دي چې شیطان چې ګنو الله ربو عزت اقسمه خوراو او یو ايو ادا چې لا اوه لنهم ما دامت ارواحهم په اجسادهم زبذله گمراه کوما او اهلاقوم به ترسو چې زه دیروهو را به دي بدلولو کی وی پرభుونه به دي بدلولو کی وی ماده مت اروام پیای صالحم تر هغه وخت پورې مې زس ګومم او برا تر هغه وخت پورې به لې دیایم فرواف کر چلے تو تویینی بورے یا حدیث مبارک کراؤلی دی نبیر اسلام اس را فرمائی دی فَزَيِّقُو زَيِّقُو مَدَاخِلَهُ بِالجُو اندر انسان دا ذائن چیدی شیطان دا ذائن چیدی اکمو ذائنو ترسی اندر پلوگا با اندی بند کی چې څنګه ویني رفتار په لوګه شي کم شي د ویني رفتار په لوګه کم شي دا د شعلده شیطان رفتار شي دا په لوګه باندې کم شي مطلب چې کثرت تعان نوي او سوم یو جی نه ولغي بیا تا سلطه شیطان سري کمي بیا وا شیطان واچ کم نه کمي قال النبي اور حضرات رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ وسلم نبی السلام فرمائے تھے بنی آدم مولود نشتر انسانان نے ہو بچے دی رضی سبع راکی مصدر او تسلل دعا ذکر گئی مصدر سے غمنا شیطان نے او د ورسو څخه طاقت ورکړی شي سره د ورسو څخه طاقت ورکړی شوی نيشتل یو انی ادمونه یو به شي الیا موسو څخه ماګر د تار سې شیطان متي ګمډر ورسې جړ ما معصوم بچیو شي شیطان مت ورسې خالص سرمد دل ولع علی فرمای شه د ابتدانه تعلقهای وای بی خید ابتدانه س قائمای تعلقهای مای شماچې د بره سرورم نمبر کراغلی د اقرار مسلمون د اقرار مسلم کې موږ د مشران نداء ذکرې شه په ما شما تول د مشران عزت تول او د علمانه تعظیم کار بیمار کو سہل تل داتورې فبری بټيري وايي کې او و ما شما را صاحب کا او ماشومان زمونږ د دین ذخیره را کدی سم شینو را روان وو زمون ګیدینی د ار دین सदा ذخیره ده د نبی صلی الله علیه و سلم تماشومان مبارک احکام ویلو تربیته تماشومان مبارک خبر شووی خنان مسلمانان د خپل نبی د ارشاداتو لغافل دي او مژمانو تربيت څخه غمدارو هغه نکي او ذکر احيارد دي واقعي د ابتدا نه معشومانو سره تعلق قائم وي ستا د کالمخيونل مرغه لو دل دا نو فوجي دي ترې او ہمما سوسارین دګوڅو کوه ما شعبان دي سرداری ماغه مدرسہ کې دغه وړه شعبان دي او ما بس شعبان خپله کارې چې مدرسہ کې ما درته ماغور د کل خني موته لاسګاری یو د کې کوې څ چار دیوالای کې بدن نه ناغه ما توي میرا وږه صحیح کار دی راستا دا کار صحیح دی د اوس انګريزيانو مخې وځې انګريزانوې چې په پنزو کالو ماشوم په سکول کې داخل وي چې په پنزو نه کمی نه وبنه داخلي دي به سکولونه راوي استل منډا څو سکولونه منډا څو دغه دځو کالو ماشوم داخلي منډا څو رسول کې تدریو کالو ماشوم داخلي وو څو انګريزانوې که زمونږه و څو رسل او دې مار څنته د مور په ډېره کیरसाي کې کومه تراخ دینا شروع وکړه دا وځه نه هغه وی چې لکه دا, آغاز دا ما سمواله کو سنقشي ځان نقشي دا رد نقشي وروسته بیا ډا تفصيل کیږي لکه دا ما شي کوې ګر نه چې دا ما ته چا خورې او خدای دې کې دا ورته کې پراتې نن اغیج کمدنو پا کلونو سرا معصومان گارابی و غمراها گئی معصومان و زیننونا پا کلونو سرا معصوم لگونے والی وی داستا جکمدنو دوستا داستا یارا دایارانی چل و تاقی دایارانی چل و تاقی دارنگی سپی والی شوگان والا والی ناپا سکر تک شوگان و گالی ونوالی نا غزمین که گالی راجی چه زبا گالی تو پاک ونوالی چه زبا کمدنو سرعه علماء دا سرعه علماء دا چل وقومو بیا موبائی گری پایی که کمدنو کارتونانی پایی که رامی وی وی آنو چه زناده دزرین تا نا کشکی گی آنو کشکی دا دې په کانونو د ابتدا نه تعلق اړه شیطان دې ابتدا نه تعلق قائمي چې څنګه د رحمان بندگان اګه ګوندرو د انبیانو نه چلول نه زګړي په دغه شانتي دې شیطان په روکار دې شیطان نه چل سګي نو دا شیطان دې ابتدا نه د ماشوموالي نه تعلق قائمي په دغه د معشمانو سره خلک وای پیدافلا معشمان دي سي معشمان دي بسما معشمان دي کنه پرګروسو ریږی خبره نه وری دی. نه باندې دغه زغای ماحول د رالفیا او وفایسته الهینا یولل داغه تم نشکم یم سو شدا 821 پاتم کی دې دې څنګه نه پیداشي انا ابتدانا تعلقاتایمای واسهل صارخا دچورکی دا ما شوم आवाज چټک ترسل کې توجره سجده شیطاننا دا ما شوم د چور یو باندې کاله کاله وي دی ما بدا د دل د جگمن راکې د شیطانیو په مشت ما چې بیا د و په غرورو پکې ثری وسې عادت شي لاس په والی کې ثری زم دیم معصوم بدریا د مور او پلار څنګه د مور او پلار د موږ د دغه او وای شي چې مور او پلار موږ کوې الکترونو ګورې چې جاري الکترونو ګورې چې جاري لاري وي ورنور ټول به تاسو په ټول اصبا معصوم کولیو دیو چې موږ پاتې شو مو څه شو مدد د ب کې زو غره دی یو را ما شندل ټو په نو ویل په شیطان کلیت لاس الینان هدا له کړي ټو په نو ویل شیطان ورو په لارې ټو کوشي کې خېریدا خلا واښته ما فرې رقیزه ده کنا نو لاس کواله کې خېری مدا حقیقتا د غشندري علا چې را ما شندل کله لري جاری داند د اوجه وی خان ندی آوازو چط کچه غیستن که دواجد را سیدود شیطان نه غیره مریم وابنه و مریم بچتا او دو مریم بچه بچتی نه مریم غیره مریم وابنه دیدی استسنا واجه صده یو دیدی استسنا واجه اغیی مریم د امور باغیته ګمدنو پناه وکلو چې ان په وی زړه به کا او ذریه تا من شیطان الرجیم حدیثو له چې ټک دا, دا ایسه علی سلام لپاره د ایسه علی سلام بیا هغه ګمدنو پناه وکلا نظر ولادت مخه ولا پناه وکټلی و بسم سلام والسلام بچو خدا مریم د ولادت پټین دی حين یولد نبی علیہ السلام هینا یولد حين ما حين یولد وری په نن له اخو بعد ولادت پر اخته د فکر داد د د مست نه محفوظ نشي زگر آخو مخی فلما و ذات آقارد ربی نی و ذات و آنسا ایتولی خبری تیرشوی ناغیوی اعیزو ها بکو زوریت آمین شیطان الرزی یو جواب دادی چی داون چې کبلن و وقت پکر رو تیر شوی نرے شیطان نرے سیدلون مخی مخی حریفانا په هینا یو له سلازه رښتګه نه ده چې ګرین نو بس څنګه د مور له رښتولې شیطان سره دهلې موندنه ده چې په دانا کاله د دې په پنا نه مخه له شیطان سره نو چې په پناو خپل ګدام محفوظ شو په پرې دې چې لا کا اولار دبار پنا غواړي تاثیر شو ټولې جامه وي چا با غیبانه څنګه دموموي د مادا چې دا ګیره مریم د استفسانه کوځه ده تدیر و جنار راوا روایت استفسانه نشته اگر روان روایت کې دویم جواب دار دی دویم سوال دار دی چھتا کو افضلیت راگے السلام او دو موری با نبی علیہ السلام چھے ہر بچے امام بنیادہ مولود نبی علیہ السلام بنیادہ منو ناغت کمدنو ولې یو جواب دا فضیلت الجزیره دا فضیلت الجزیره مغیل ثابت ده بنت جواب ده چې ما متکلم د خارج وی استثناء یات ليسات متکلم د کنده نو د کلامه خارجو کې استثناء یات ليسات نبیرے صلوات و سلام نہ علاوہ دی سلام نہ علاوہ چې مولود دی اره یې سلام پیغمبر دی نو پاتول مرادی صلوورم نبیرے صلوات سلام یېسان سلام اعظم دی مچیسا علیہ السلام محفوظ ہے اسلام علیہ السلام بی طریقی علیہ محفوظ ہے در دلالت و نص صلیت نبی علیہ ثابت شو حفاظت در نبی او طریقی دلالت و نص علاوالہ داوئی شغیر اماریم و ابنہا در محفوظ اندار ریو جنہ ساہید و مشکات بیم روایت راوڑو خالا خالا رسول اللہ صلی اللہ خینا یقاو نزغطا من الشیطان سیاه المولود چه رد باشون پاوکیچ دل رابطاوشی دنیا تاراشی نزغطا من الشیطان ایو ارتم که دعوی و شیطان ندا ای شیطان اسی دلی یا حقیقتاً چه شیطان و رسی او یا چه کمدنو مجادنو کداوی و شیطانی حرکتے وانجا برہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکیم مصدر ذکر گئی چی شیطان میں برہم قسم نوستسی ذکر گئی شیطان فساد بین الناس فساد ذات الوین انسانان انسانانو مینس کی حصان اچوال دام شیطانی واسو سوی دا کاغا گوتا اچھرا خلوا دا شیطانی گوتی بھی لیتا وان جاو قال قال رسول اللہ صلی اللہ انہیں ابلیس کی اداوار شوال الما ابلیس شکم دنو آفل عب تاق عبوبان دی کی دی عبوبان دا حقیقتن نا مجازن ندا حقیقتن نا قصد ابن او اب مشکات کیو آئی صلوصا و آتاوی آئی مصطفا کی دی مشکات کی چی نبی علی ابن سیاد تاوی چی سوی نی آغا تاوی او خووی نما تاوی نما نبی علی السلام اوی شیطان تاوی وشيطان سويني تخت ويني وشيطان تخت وقوبة نكيري داده جه قمدنو نالنا سرادان برابرا جي كان على المام كان عرصو على المام ده اندار جهازا انسانانو سي گنا زك دریا د انسانان د سې روزای نه ابدې وا دې کې د ګمرو انسانانو شي په دې ځا اذانو نورېدل نو دا چې نوو اذکارو دغه دې شدتا کما زر رسی داغه نه ده محفوظي اندې یو طرف ته زي شاول الله الله تعالی فرمایلی دی چې دې کې مجاز نشي صدا حقيقت ته بالکل سو ما او سرايا او دي عليږي فوجون خپل يونټيويليږي کار خلقو ليږي يا زوار سوالل ما سو ما او سراياو مقصدي سيريت نو خلقو ردينا فتن د دين نارال اتنا چه کمدنو خلق پل مینسی خاکول یو ظلون اننا چکون آکی خلق لنا ولا او ظل یعنی یوقعون انهم فی الفتنہ آجائیے که فتنہ کی فارنا منهم منزلتن آزمون فتنہ تن من دیر نزدی چه کمدنو دیدی شیطانانونا من ہو دی ابلیس تا دی شیطان تا مانسی رہتان پتھا جاکی آزمان فتنہ او غرد دینہ دیفا فتنہ تی یعنی چکم یو خوکم راہ کولو کی او غرد کارو کی اغردیر نزدی اغرد اویان یعنی آزب حکومت پاہلی سے سکی صحیح روان دیکھا حکومت پاہلی سے سکی کہ جیو آزم جو راشی کارو کو زیادہ هغه وایيول نوې و کدا ما دا کاروغو وایيول ما سنند شه سسریا او یوه مودلا به کو دوه تہدی پور ایزرائیل میرا وصلا امیاں دو دو امیاں دفتر کہ یعنی ش بنجی پنا سی گناہ باندې نه خوشالي ني بلکی پنا تای جو خوشاليږي پنا تای جو سگيني خوشاليږي گناہ رسړي نه او چې توبو واسي نو خبره ختم شه گناہ دے گنا او توبو وصلہ شیطان مہلت سوسین لاو شو بسین شو شیطان دې گندونو په نطای جو اوسالې شي لکه سړی ګناہ کې هڅه کې هڅه کې هڅه کې هڅه کې تر دې ځکا اخري کې تر دې ځدی کې یا پھر چھکمو سره بلړو او ګناہ کې هڅه کا واپس راغله توي تایس نه لیکلې ورپسې سړی په سلګه تردیب بوری چه پل مقصد که کامیاب شی، نتیجه پی مراتب شی، نتیجه پی مراتب شی، پل مقصد پسی لگیدل ہوئی، ندیو تو او جور پسی لگیدل ام لگیدل ام، لگیدل ام، تردیب چیز دو از دخز امیلی او بلنی جزاکن، نبو پسا دات البین، پا دیبان شیطان دیل خوشالی، پسا دات البین، دخز چه دیگو منز که فصل را چې شیطان دیر خوشا دی نیودا فسادو بین دار قبیلو دشمنی و زریر ازتراف و دار شیطان دیر خوخی یعنی متعدی گنا چه داری اثر نور ما شریطوی اغیر دیر خوخی اغیر خوخی نددی گنا اثر چلی نا قبیلتی نتاو وخذ قبیلہ سړی قبیله یوه دښمنه بشه اودام وزیل زناب نه دا کلری ګل د سړی لبیا څوک زناو ورګی دا تلافی ده اودا واخذه یا څوک کین نه څوک بیا کین اور موږ د سالن نخرو نا غید بیا نه نو بیا دې مساله دوریږي لگا لکه چې نصاریده نصاره د دین ولایيږي او جوړوسيږي نو دوی بیا کارونه گئی خپل بیا داخزه او خاوند غلط اړیکات قائمې غلط تعلقات دې سلاشي او بیا دې ډول غلط تعلقات قائمې لکه څوک یې کوي نه امر بیا چې ګنره رسول مرزنا کوي او توبت نو باسه من خضا و خواهو نیو توبت ام نو باسه اداد دیو دیو گناوی مذاریه ها اداد داستی گنا چلی شیطان دیو خواخی شیطان خواخی حَتَّا فَرَبْتُ بَيْنَو وَبَيْنِ اِمْرَاتِهِ قَالَ فَيُدْنِي هِمِنُو وَيَقُولُنَا هم وَيَقُولُنِيهَمَا اَنْتَا او اتوائی زنده را نزدی او و اتوائی تلیل خسر رایی مفهوم جانب سرمال و مشوات چه بکمو کم خبری آغاز کمدنو دا فساد یو داغ خود حدیث نوال و مشوات چه کم خبری دا فساد ذات البین اول تفریق بین المسلمین ذریعه گرزی نداز شیطان دیری سری خوخیو. نمفروم جانیت ساعتینا معلوم اشوار چه کم تحریک او کم د دو وحدت بین المسلمین د مسلمان همینس کې دو وحدت ذریعه بی اغابا چه کم دنو در شیطان نی خوخیو. اول شیطان نی خوخیو. مرچاب خوخیو. نا رب عزت پاک خوخیو. اولا الله فقیل شباری کی انسانیت یو بلدرہ نزدی شئی یو یونٹ یو مطاہد جوڑ یو دکنگنو جوڑ شئی اندابا دی رکھئی ویو قرون ایمان دا قارل آمش اوراہو آمشوی گمان میرے اوراہ مجھولا ممانا دا زون محلومی بانیوی قارل فیلتا زیمہو مزان سر زان صرح تکنن راجوخ کی ویلدہ دیمہو زان صرح راجوخ کی راوہ مسلمان جانو قال خار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن کام دا شیطان دوسر سیت اسم گئی چارہ فساد ذات رویم نے اِنَّ شیطانا قَدْ يَعِسَا شیطانا اُمِدِ شَوِدِ مِنْ اَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصَلُّن فِي جَزِيرَةِ الْعَابِ ذینہ چې څنګه غریو پیډو ته مصلوون فی جزیرۃ العرب موحدین چې کمدنو بچی جزیرۃ العرب کې یا معنی مطلب جزیرۃ العرب کې با کفر بیارانی سوال مصالحای کا زاخ راغل ورا خلق او سرور غلی شي کفر غراغل یو جواب مورات یې عباد اللہ اسلام ای بانو اسلام بوت پرستۍ مراد ده هغه نه وراغلي زم जबाबداري چې دنا تسلط دایمي مراد دی ته یو قرار کې لا چې څه خبر نه تسلط دایمي وي بیا د مشرک ناراضي ایابو ذول مسلول ګرمه دادا صلی اللہ اسلام وسلم ما فزا ولدی نو کوم په مشتقی باندې کړه د اله تعالی قیام غوږ به مطلب دا دی چې تر څو کوه مسلي و وحدي د شیطان تسلط نه چدی نو وحیتی مسلي دا د غیر بندگی نه کیږي چې کوه وحدت غیر بندگی پر د وحدت د مشرک دی دا مشرک دی بیاو لگیئے جو شیطان تو احساسی ہے چاہیے شیطان ناو میدرے دینا شی بندگی دیو کی معاہدین توسو شو معاہدین ہوئی کی جزیرہ تل عرب ولیکن پہ تاریخ شبائناو اپری دینا بیاونا ٹھیک تا زمارے تی کم دنو بندگی نکی خدا اللہ لہا بندگی دیو محام کی گینا اکم پلو میانس کے بے اختیلہ کو ولیکن دې تاریخبینا تدې حدیث مطلب ده چې لکه موحدین دې خبره کې خلل هیڅ کی د دې لپاره چې الله نبی رسول الله دا خبر دښتیا چې کیشن وی چې واقعي را نبی رسول مې له د نبی رسول الله سره مشتوب غریبان شي ایوب سره د دې مطلب دې یو مریض په شي ګوډاक्टर ورکی نظرې مطلب داوی چې مال کله په کار دی چې دې مریض نظر نه او ساتي دې مریض نه چې ګمندو ځانو مطلب داره چکه لم وحیدین او الله قدرت توحید نصیب کا او دا قدرت توحید دلی ضرورت اسا شو خود اسوا نو او شیطان دې بشر کا قاوله نشي چې دې واپس ته بوجي شپ په دبا نه وږه شیطان دې شپ ته تسلو چلې ده نشي او په شیطان دې کمندنو خپلو کې خپلې په یوبل باندې اردهی وجه کمندنو اختلافات په یوبل وراته زی په طریقو طریقو په یوبل راته زي پرديشي خانه جنگه وبسې شروع کی خانه جنگه وب شروع کی په یوبل بلګي کرزل بادره دي او د یوبل هاتک بي زتاي دا مسلمانان کوي او دا نبی خبری السلام خبري چر الدين جهان نو ځم سره دي اذن ازانو ساتي چې شيطان په دغه سخته کې ان بیا وسات تصحیح طریقہ اول دا اسلام طریقہ کې ولیکن په تاریخ بینهم لیکن پرت زولبان په یوبل و یوبل کی د اعدادات د مسلمانانو یوبل استعمالي په اصله یوبل استعمالي په اسلام د حاکمیت د بارے او د اسلام د غلبې د بارے جهاد دیږي نو بیا نتیجه ده چې د یو پرووبلښت کی پرووبل واط کیږي ولکه په تاریخ شوی را نمیان باسن د جل الله تعالی را غو صلی الله علیه و سلم د نوې ان یو حادثه لفسي وي چې زه ځان سره خبرې کومه زان سره سکه په هر د سونو فسي خبر کوم د خپل ځان سره معلومه شوه نفس په طرف موثقه راځي چې زریس کارشم لا انا غنا حممدن چې زریس کارش ما حبيل يا دا محبوب دي محبوب دیما دامن ان اتاکلنمی غیر خبرینا چیزو پر خلوق و خواہ ظلمان یعنی درم او اسو سالات للغیر اختیاری دی و تکلوم غیر اختیاری دی تکلوم اختیاری دی نظامات کندنو دا کسو کسو ازم یعنی کسو کمی یری کئی کنو میسو دیو یری کئی بی تو لکن دا خبر بدخلی لگا ناورم اختیارن میں دا خبر دم ربا دیشن اختیارن میں دا خبره کاسوک نو وځوږي هیله سما دا خبره وخلې لرا نوړو خو رازي خو رازي تبدي وروما د ګناي جنا نفس را سره خبره کې مطلب او نبی اسلام ته وي الحمدلله الذي رد امره الى الوسوسه شکر لله غذا چې رد امره چې واپس کو مهنت او کار د شيطان سره وسوسه ندې سره بوسوسه کاولې چې ورڅه کاولې صرف عادي غړې د ایمان دی هغه وسوسه مو په بل کې مضبوط دی په دې وي کځې رې کېږم خو بلې وسوسه په عمله ونه ګمدا وسوسه په خپل لاره نه ورو سره بوسوسه د 70 دقه لپاره پورې وسته نوڅه کاولې نشي ګنده بازار خلک امر شیطان وحبا سے کہا ماملن شیطان آراج گندر و اسو سیطان یا امرہو زمین ری رجول درائی سردی <تصفح> <صحیح> سعیم مضبوطو الحمدللہ مخابر صرف تر سب بوری پاتیشو تو اسو سیب بوری وعالمی مسئولن رضی اللہ و تعالی نو دې کې مازدر د وسوسه شیطان ذکر کړي ورسره دې ګمده نو بدبخت ترې کا او قسم گئی دا وسوسه او کې سم ذکر کړي اعاذ دا نه رسول خدای تعالی صلی الله علیه وسلم دې سلام فرمایلی دي انل شیطان لم انل شیطان لمدا ته شیطان هم یو نزول لے الما نزول تو ایرو ضرورت و ان دې څه کې ضرورت شیطان دم متن نزول او د دې ځای کې کته باندې ادمان دا وللملک لم متن او فرشتې د بارم یو لملا یو چکرا او راني ذکرللي فرشتو چو کوم کو ورغی او شیطان ولوں چوک سکے ورغی فاما لما لما تشد ارج نزول شیطان نه ارج او وسوسه شیطان دا ټنګاو چوکله شیطان دا فیا ادم بشری او تکذیب یو ادم بشری واده قول ده شر مطلب واده قول ده شر یعنی مطلب ده شیطان بانل و شر کے واقع کی دی دل دی یادوی مطلب فَا ای آدم يَرَوُلْ دِلَرَا تَشَرْنَا فَا قَوْلُ دِلْ دِلْ, دل بَانِنِ يَرَوُلْ دَ شَيْطَانِ دِلَرَا دل ده شر ری ده شر و ده تَكْبِسْنَا چګر د دادي نو کې په تاټو بلانکی زړه ضروري شي تر دین دیو په بلانکی تقریبا ضروري شي کی بلانکی په ضروري شي کی بلانکی په ضروري شي په دې ته جگندما داسې نه پای نو تر دې چې پد پدین پامړي کاوو لګنه ته تګلی داسې کی کوې راي دغه و حق تقزیمو بل ها داغې مار د دې صحیح چې بیا صحیح عقیدې نه انکار وکړي بلا حق را یا حق الخلق یا امر صاحب دا امر صاحب داغې نه چې ګنې شروع کړي همبال چې شرط خبر را او تاگزیر تا سیدالا سشیدہ تاگزیر تا سیدالا مدیل دا فتحولا کیا د شیطانی اثار دیک و اما لما دل او هر چې نزول او قرب د فرشتے دی ف ای آدم بالخیر او آده دوال خیری وعده كل خير مطلب دا دین عملی کا بده بدل الله لو یو فائدہ سگی در شنو غشتہ ورلمی پائښتہ ورما اوله تو دین دے در در دل دل دل دل دی او الله ورنه جنہ درکی غلام بده یاد بالخير او تصدیق بالحق او من الله حاضر دا الله حق من الله تبعد حق من الامر صاحب تمام مرقات کی ملالی تاریزی فرکلی دی من کان ما, ما کلو حرام لا يمیز بین الوسوسط والإلحام من کان ما کلو حرام لا يمیز بین الوسوسط والإلحام تشاہ جو قرآن حرامی آغد ووسوسی و دیلحام فرق نشکا ولی شو وسوسا کمانا و الهام کم نی و شیطان دا چودا و اصوصا او عضو فرشیر دا چود رو غیل حامو شکراتی دا فرق مشی مخصوصا ولی فمن وجد ذالک دا قریب شایدیس روی زیر آلو ترتیب خدا دیمو خدا تفریقی مخش اکرام تکدا محمود و فمن وجد ذالک چاچی مخصوص اکرادا هلینا الهم و تسوشو. څوک چې د دخو خبره الهام کوي مانه ان فل یعلم ذی یقین فی جلال الله ربنا فلیحمد الله الحمد لله علیه یان دته دینه سانه ده او دین کې ده په مخ کې او ترې ده خبره را خلق مخالب شي خبره را ده داسې پلان کې مخالف شي خبره د جمعه ته 10 ورځې خبره را غا چلته کې داماسو خبره ده د تو اي ده ده جده محسوس او قدیم که ده ترقی که فالی احمد اللہ نهدالله سوئی ومن وجد الوخرا فریعت اول من اللہ من الشیطان الرجیم چاہیت از اول من محسوس تو چلک ادیم ودقار خاری کانم آیا ساملو او امان داد که حریر تدیفات کیو یار دادی و دادی و دادی و دادی فریعت اول من اللہ من الشیطان الرجیم شیطان نازی بنا و دا شیطانی خوالا چې کی تکریب راجین و قیدائی ہے سم خراعا جانبی علی السلام دایارتو لسلو الشیطان یایزو کم الفق و یاورو کم بالفخشکا و اللہ و یایدو کم مغفرتا منو و فضل انا دینکل شیطان اعادم دی اولا اللہ اعاد بکم دی انبي ورسول الله تعالى وعليهم السلام نبي اسلام فرمایلی چې قال لا زار الناس لسبب هميشه به خلک چرسان نه وتابوستي يا به یو بل نه تاسو نه کوي ها تا د دې بوري او پلوچوي او قال جوهري شي هذا خلق الله والخلق ومن خلق الله فاذا قالوا ذلك كن دي ثور رسول اقول الله احد الله الصمد مطلب دعی احط چه ده، دار و سو خلاب تیگوست. اللہ وحید سور اخلاس دیوی یا اللہ بی غم اخلاس دی. فلن یکل لوگ بخوانات سمالیت والا لائسای، آن یساری. بیان چر طرف تتوکی، نارتو کل دن افرات نکران. یعنی عاملی توڑ در دیوست و سی نسوکی، نفراتو کل. ارتو کل جیدی، لان افرات وَنَاوْ قَعْلِي مُغَلِيَسْتَهِ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَوَانَ الرَّجِيمِ دا طریقہ دا فی سوال دیزنے کی خود ابن الہوس احواسی اور اوائیت تے فمیت باعت او تعدل تراناو جواب وَسَنَا سْكُرُ عَدِيسَ عمر ابن الہوس احواس کی باب خودبتی او من نهار انشاءاللہ وانا نسن قارت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی لئی ابرہ الناس یا تستا اجونت حتی يقولوا خلق كل شئل فمن خلق الله عز و جل روال بخاری ولمسلم قارت دار اللہ عز و جل این اومدکا لا ازالون استا اومد همیشه ایچی ما كذا ما كذا حتى يقولوا هذا الله خلق اللہ و خلق فمن خلق الله عز و وعن عثمان ابن عبدالعاص عثمان ابن عبدالعاص رضی اللہ بنو ربن سقیب قبیل صحابی دی عدد عمان گرنورو نا عمان گرنورو اکاون ہجرائی کی وفات تی اکاون ہجرائی کی وفات تی امامل اید اللہ رسولہ اینا شیطان قد حاله بین و بین صلات و بین قرات شیطان معنی سچو زما زما منزه در میان ز سمدل دیو مارلو بین و بین صلات ابتداءن فی ذم شو یعنی مستمری دین علی شیطان دم دی سلیم مستمری دین اعبايني وابينا سوالاتي واميانسي مونسكوما ومونسا مبريدينا يعني كالا ركويري يكالا خيراتي ريو توجودي براور وابينا خيراتي وامياندو خيرات زمانكي شتان زمان زمانا خيرات ترميان داري غالش ابتداعا نو خيرات رعن بل ای چی کلهه د انس چې ای چی یامنس کې میګار وایه کله پېنیم لاګه نو ویل السلام نه ځکه شیطان یوقال لهو هرزه د شیطان نه دغه خنزاب یو لیکي د رحم حوالہ چې یعنې شیطان چې موز خو بارا کې وفسه یې چې تا خنزاب ویل کېږي دا یونت ایلہ کا مستخلہ چه داگئی کار دارے گوڑنو او سلاکاز کور دی یونت اونمون ہے نائے که خوی اوتاست نی اندالک از دوری مونت اگنزب داگئی کار دارے چه خلق دا مانزا نمانکم او مانزا کی وقت گرد وقتی آو اس وصیر آوالا فیدا حستا احسستا بطاو بللہ چه کل ادا محسوس اکڑا مطنع قرآن یو طریقہ را جاتی جو مطفول آلائے سارک جس طرح تو تک ادری جادا ففالتو ما دا کارو کفار سابر اللہ و اینی اللہ دا چھ زمانہ لے دیکو دا اللہ رب و رزت زمانہ محمد دا تابیعی دی دا دا او وکر رضی اللہ تعالون و محمد دا ابو بكر رجل اللہ تعالیٰ عنوزیو دا غزی قاسمو دا خالمو خا آو محبسو ممساید دا مشکات کل کل تطابعین دو آثار روی وی. دا ویلومو شزور صحابو رضا تطابعین دو آثار راڑم را موافقت دا قاسم نمحمد هنر رجل سالهو یار سړی زه تاسو کوپوڅو کوپا را اني اې مو په سوال نه زه د ګمګرو وهمیکی د برمان دګه و هم راځي او دلګم نه کارا فایرز ورزالې کرډی شوس ان یو کوسوسانی ماراشي څخه ببرنه یو وانه می مارشی وګورم خو دې دورې چې دې قال له انذ في صلاه مطلب دغه ورګه او مخاللو ورګه دو مقصد دا ده دغه مونږ باندې شي کو دغه مونږ نه سره شي باندې جو جاری سره انذ في صلاه فاين وليا غوذا له کان تا حتا تن صرفا یقینا دشه زاني نه خدمت نه تاسو نه وسه پر شو مطلب دې سر کور تر اخره پورې ورभेسي لګيای وانه ته کوه په اخره کې ما ما په صلاة ما موږ پور غړې نه هر او اجتماع ما موږ شیطان برای تولید دولا سن منزول و دائما چاہنا کوابا کبھوی کی پیر کلتی کتاک شویرے اگا بتا دول چی قرآن لیو این دوی پورا سبس یعنی زنی علاج بی زدوی زنی علاج بی زدوی دیتاوی علاج بی زد مقابلہ مکاری شیطان سن شیطان تروسکے پاند تکول حطا دان سره به تر دې چې په پارشه دمانه او د کپور او د ورمه ما په